Välkommen till Oskar och Martins podcast eh, som börjar alltså alla att spelas in den 1 november 2012 vi vet inte var det här kommer ta vägen någonstans Vi kommer också nu få höra hur vi verkligen låter när vi pratar vilket, kom, kommer, bli vilket kommer bli väldigt tungt för både, både mig och Oskar med tanke på att vi båda tror att vi låter som en blandning mellan James Bond och Ethan Hunt Vi sitter på en, en, en, en pub någonstans i Riga Nej, det vet vi inte. Nej. Det är ett målmat bakom oss. Ja. Vi gör ett försök till någon form av podcast i alla fall. Ja. Vår första topic är att vi vill ändå diskutera det här med folk som, som inte har kategorier i sin iPhone men har tusen applikationer så att säga. Eller hur? Ja, vad ska vi säga om det egentligen? <laughs> Det här bygger egentligen på att jag precis tog upp Oskars iPhone som vi också spelar in, in den här på. Äh, och <skratt> att, att, att jag hittar inte det jag vill hitta i den. Han har en kategori samlad och är tillbehör, det är också där inspelningsfunktionen ligger. Det är bra. Den ligger väl också där från början, ska man se det? Ja, precis. Ja. Jag har alltså inte organiserat någonting jag, överhuvudtaget. Nej, det är sjukt oorganiserat. Har du flyttat någon app någon gång? Jag tror du måste vara lite närmare faktiskt. Okej, okay, jo, flyttar appen jag jag. För jag är en sån... Eh predant människa som gärna vill att de ska vara i samma ordning som de alltid har varit på något sätt. Ja, som jag tar bort någon app av någon anledning och så lägger till den. Men, men, till men... exempel när jag tappar eh, telefonen i, i vattenglasen så sen går sönder, och jag måste fixa en ny för 1200 kronor. Kan du inte berätta den historien? Nej, men det är inte kul faktiskt. Men, Nej, men vi, vi tar bort den om den är tråkig. Ja. Oh, Dessutom så kan vi göra det roligt. Det tar vi. <laughs> oh. ja. Nej, det var ju i, i somras när man är sådär där och vet att man har lagt laptoppen i, i knät Och så där rörelse Även en centimeter åt ett håll Är extremt jobbig Så gjorde jag någonting Bara för att jag var så lat Så gjorde jag någon konstig rörelse och råkade peta till min telefon Som låg på sängkanten Som trillade rätt ner i mitt vattenglas Som jag har där i skall jag ska bli törstig eh, Om nätterna Det händer ju väldigt sällan att jag dricker då, Men det står alltid där eh, ibland, ibland så är det ett, även ett dammlager Läggs upp i det, i det vattenglaset i alla fall. Och jag är så sjukt otur med för telefonen är kanske ja. 4-5 cm i, i bredd så att säga. Men mm. det här vattenglaset det är inte mycket bredare, så det är precis att den går ner rätt i där. Är det större än ett ölglas? Ja, det, är, det är de här klassiska stora Ikea-glasen. Ja. Väldigt likt det glaset du håller framför dig. Jag håller alltså ett ölglas med någon... Eh... Klassiskt storstark ölglas, kan man säga. Ja. Som ja, vi och, och i det så det är det någon... Nästa ämne är ju storstark. Ja det. ja, det har vi. Mm. Jag tror också att vi dricker någon form av letsk säger man letsk eller lettisk? Jag skulle tippa på lettisk. Jag har även en till topic sen. Jag tänker på ja. letsk och ja. litauisk. Tack. Den är faktiskt rolig också. Men men men men, men, men ölglaset vi håller är precis så att en iPhone går att Ja, i, äh. Mitt jag hade då är väl lite tränge eller vad man ska säga. Mm. E så det är ännu, det är ännu, ägligen... ännu mer osannolikt, är. Ja. så att säga. Ännu mer otur. Och den droppade ju i där direkt ju. Men grejen att jag hade hört det från min brorsa innan att det här med vattenskada lite yeah. överdrivet. Alltså valheten för en telefon och vattenskada är lite överdriven och att man ganska enkelt kan klara det. Typ, mm. Har han sagt. Så jag blev inte så chockad typ. Men jag började googla då direkt på, på datorn och typ av telefonen som att man inte ska göra Och sen hade ni Vad gjorde jag med Jag Hade ni någon plastpåse med ris i? Det jag absorberade i? Ja. Jag körde några det, dagar Det måste jag ändå tillägga att det är väl det mest vanliga man gör Förutom ja. att lägga på elementet ja. Där är det nog Man kan köra med någon hålfön på Vad det är med ja, Massa skit ja. Det jag körde, jag gjorde det Det skulle typ i alla fall Men ja resten typ var dag så insåg att det den här kommer inte fungera liksom. Ja, då var det bara att trasta in till Men du fick väl igång den, men inte helt Ja, precis, den var inte död så Men den Det är säkert många som har varit med om detta Ja, oss då I alla fall, då kan man ju dra det här lite vidare också Så att en iPhone 5 är ju ännu smalare Än en iPhone 4 som båda vi har Men är den smalare Så? Ja, okej Och det kan ju vara Ehm, även utan, det, är det, ut, det man brukar kalla bredden. Bredden ja. ehm, är ju utan att ehm, men den är också smalare så va. Ja, så den att, är säga, tunnare. Ja, precis. Den är både tunnare och för okay. Har du kan... sett någon intressant? Nej, jag har inte det. Vår kompis som vi inte vill... Vi vill inte nämna vän vi namn i den här Men en kompis till också sett en här 5. vi är lite avundsjuka på den här kompisen. Kan eh. vi ju snacka med helgen. Ja, det kan man säga. Sa han Det är kanske han sa. Ja, men så. man har tryckt på den här. Ja, till och med. Jag sa att det var jäkla skillnad till dem här Till och med hur snabbt som helst i skillnad mot en, en ja. fyra. Sade han det skön uttalade? Men han knappt... Den hade... den sa hade... Den hade... Den hade... Gjort vad den skulle hinna, jag hade det direkt. Mm. Och då kände jag direkt, som ändå är hyfsat snabb med datorer, ibland att det skulle vara skönt att ha någonting som ligger lite för det. Ja. Men eh tycker jag som man är så slår man ju direkt hård på mm. hans argumentation också. Ja, ja. Men Det är kanske färglöst, eh byta mig själv kan jag tycka. Ja. Men, men, men också, också, också här kan vi, kan vi gå in och diskutera. Mm. Nu kommer bara den här nya köttet med, mm. med något svart innehåll. Som <laughs> inte alls är gott. Det, <laughs> det är sjukt att vi har aldrig sett att någon har beställt någonting, nej, han men nej, han precis. kommer med dem. Det är väl typ tredje-fjärde tredje gången på kvart ja. som man traskade med och det har varit någon orange grov. Mm. Nu går en tjej ja. iväg med sin kille på toaletten och hon drar i honom. Bli, bli snäller i ena <laughs> törr. Det där var ju faktiskt väl. Ja de stänger alltså inte igen dörren till toaletten utan dörren till ingången till toaletterna om jag förstår jag menar och det här betyder antingen att de ska bråka eller att de ska göra någonting annat ja. förmodligen ska de göra någonting annat så inne i det här rummet så finns det alltså två toaletter till med, och varje toalett har alltså en egen dörr ändå stänger man den yttersta dörren så att säga ja. de vill ha absolut eh... vi kommer ju rapportera direkt härifrån ja. precis vad som kommer att hända här Eh, vi tycker om det här. De två killarna med platt fäckt hår fortfarande är kvar. Som är deras kompisar. Eh, de vill ju också göra detta. Som. Nu börjar det smälla idag. Det dunkar hör. inte i väggarna, ja. Antingen är det misshandel eller så är det avancerat samlag. Eh, ja, vi, vi, precis. Kan, vi åt, kan man inte säga så vi Nu dunkar det du inte i väggarna det här. Men är... Är det är ingen annan i lokalen som bryr sig? Det dunkar sjukt ja, mycket. det där låter... Tänk om... Det här är det coolaste vi har varit med om. Fast det, ja, men det kan också vara vid, bland det vidraste om den missande där inne Ja, det skulle ju kunna vara. Men, men hur stor det är. Nej, jag vet faktiskt inte. Nej. Men hon slet ju i honom. Ja. Man lever ju i sådana här könsroller. Att det... Nu öppnas det de är alltså tillbaka och vi vet inte vad som har hänt. Men... Det kändes ändå som någon, någon slags tillrättelse av kläder. Fast de är inte helt nöjda. Jag ser Nej, dem lite det... bättre än du gör faktiskt. Ja, jag sitter alltså med ryggen till dem och ja. Martin kan se dem. Mm. Jag såg snarare irritation i blicken. Mm. Det kanske ja. är det det handlar om. De kanske har frågan. Att... Ja, vi lämnar det här just nu för vi vet faktiskt inte om de kan svenska. Vi Nej, då bra. är vi i och för sig tycker sjuktig bytes hörde jag igår av en student eller, ja. som går i min klass. Ett otroligt moget uttryck. Vi kan tänka oss att den här studenten är säkert född på 70-talet i alla alltså. ja. <laughs> Nej, men faktiskt är han tillhör alltså, de äldre. när han svänger sig, eller vad man säger, slänger sig. Mm. Eh, med mycket sådana vad skulle jag kunna säga omogna uttryck, men på något sätt med tanke på hans personlighet och så vidare så mm, ja. går det ändå lite hem, förstår du. Ja, just det. det är en del grejer kan ju en del säga, den typen av personlighet så att de kan bära upp det ja. det gäller kläder, det gäller saker man säger det gäller sätt man är på ja. det, han är en sån det är ju spännande ja. han sa till och med det öppet i klassen till läraren och läraren liksom, man märkte på läraren att han accepterade uttrycket så, han upprepade inte givetvis, men han accepterar det då förstod vi ändå direkt vilken typ av person vi har att göra ja, faktiskt det var intressanta dagar i somras och följde Oskar hans, hans problem ja, ja. med sin... Det mest intressanta var väl egentligen, det där det som hände var lite tråkigt, det kostade mig som sagt, jag kommer inte ihåg exakt vad det var nu eh, Men det roligaste var väl ändå att jag var mobilös i fem, sex dagar, ja. eh, det, var ju mer, det var väl mer till det det var väl uppe den vecka Ja, vilket också var rätt frustrerande ja, för, för men, oss äh... som ville ha ja, tag i det precis jag kanske ändå skickar ett sms, minst ett sms om dagen till Oskar. Ja, och då lägger du dig väl lågt kan man säga. <laughs> då kan man säga att jag lägger mig lågt. Ja. Och då inte får få ett sms tillbaka. Alltså, många av mina sms till Oskar kan man ändå säga att jag inte kräver så mycket svar Nej, Det är en så kallad monolog. <laughs> ja, precis. Nej, men det, det var väl denna positiva med den historien. ja Det, det väl ja, känslan det. av att vara mobilast i några dagar. Vilket också är en väldigt skön som kanske är... Jag kan flika in att jag inledde min hela sommar med att en mobil. Alltså. Frivilligt? Frivilligt, ja. Fortfarande hade en mobil. Men, men jag gick ner på... Vi kommer ju från en stad som inte riktigt vill nämna vilken det är. Men, men, men det är så... Gick jag ner på på stan och satt och läste klyschigt nog, och som man säger att man gör på semester, så gick jag ner och satte mig på ett spik, beställde en kaffe och läste en bok. Martin är alltså en av de få som faktiskt läser böcker på semester. Han är inte bara köpt böckerna i maj där, du vet, utan han läser dem också sen. Precis, det, är, det är ovanligt är i Sverige. Det är helt otroligt. Det här är en oerhört modern jukebox. Ja, just det. Vi måste bredvid oss på kvinnan som precis misshandlade sin, sin, sin gilla. Hon går upp och Eh, väljer en låt det är också otroligt tyst vilket gör att hon kan svenska eh, eh, hon går alltså och väljer en låt i en oerhört modern jukebox man kan säga att tjersk jukebox och det är inte så mycket skiver utan det handlar mer om ettor och nollor i den här vi ja. hoppas att hon väljer något bra faktiskt eh, det är lite konstigt nu så är den här oklarheten mm. känner hon igen vissa ord känner ja. hon eventuellt ja. vårt språk ja. nej det kan de inte men nej den risken är minimal. Ja. Vi, vi, vi har ju ett annat sätt att vilja låta det. det att gå och snacka med bartender som absolut inte kan ja. hon engelska mer än yes or no. Orätt. Ja, 160 betyder ja. För det är precis vad vår öl kostar det, Vilket blir på, på svenska 19 kronor. Ja, det var väl lite mer till och med. Ja, det är, kanske är lite mer. gånger 1,60 kan ja. jag räkna det själv. Va? Precis. Egentligen så kanske det inte är 13 egentligen. Beroende. För oss är det 13. Ja, eller 13 13,12. Mm, ja. Men som sagt för gemene den som den som har ett, en, en egen skrivare och skriver ut läktiska pengar ja. eh, då, ja. då är det finns gratis. Nu kommer vi ursäkta ja. in det roligaste eller det ro, jo nu är det det roligaste för nu har det löser ganska bra då Ja med ja, din valuta. Oh, just ja, just det. Ja, det gör vi ja. eh, eh, Ni som har varit på eh, Skafsta vet att det ligger ett fåringskontroll precis bredvid säkerhetskontrollen. Sjukt smidigt och bara gå dit. Säger vad man ska och betala. Ja, oh, kan du säga, jag tror det här hördes lite dåligt. Det sitter och serverades jag av den misshandlade pojkvännen som tittade på sig med sina kokainsprängda ögon. Det eh, troligtvis kommer leda till att vi kommer misshandla sig efter det. Alltså riktigt upphändigt irriterade faktiskt. Mm. Eh, Trotsvis och skitsamma. Vi släpper det där. Mm. Och så berättar vi. Oskar, det var en bra inledare på det här. Jo, alla, alla, alla ni som kör Ryan liksom ni kanske åker från Skavstad om ni bor i närheten av mm. där ni bor. Jag måste ändå tillägga att mm. min plan i två, tre veckor har ändå varit, för jag cyklar varje dag till och från jobbet. Eh, och, väl, och cyklar alltid förbi ett forex eh, Så jag tänker alltid att men jag drar in där innan resan. Då har också Oskar sagt i det här att varför ska du göra det? Vi gör, löser det på, på fasta. Har det har alltid låtit som en bra idé. Jo, då, men, då, ska man säga, då vet inte jag om det kan skilja i växelkursen mellan kontor och kontor, vilket jag kan tänka mig att det gör. De har till, kanske till exempel har sämre kurs på en flygplats. Det låter rimligt ju. Ja. ja, det gör det. Men det vet inte jag. Liksom. Nej, nej, man tänker att Forex och Forex precis som att McDonalds har samma pris på en Big Mac. Ja, men det är ju inte säkert väl. Nej, det vet vi inte. Nu, nu har vi fått Hotell California i djupboxen, vilket vi ändå tycker är en bra låt. Hon ska se helt, <går> helt borta ut. Men jag går in för oss båda och säger att vi tycker att det här faktiskt är bra, eller hur? Vart är det kända som en stor sopa som inte vet vad det här är? Det här borde han veta, och jag tror han vet så fort, så fort vi börjar höra refrängen. Det är en världs Det står en halv kvar det Han pratar i telefon. Han pratar också om ryska. Han kommer att döda oss. Det bör hända saker. Ja, det är... Känner oss lite, vi blir precis inspanade av någon Ja, Alba, Det här känns bra äh, Då precis kommer vi överleva den här resan Det har varit lite av min, min, min störst. Jag är orolig för två saker du har pratat mycket om killar i ölen så att säga Ja precis, det är två saker jag är orolig för Var är för. mina mynt? Äh, där Det här är strategiskt lagt, under handsken som håller upp telefonen <laughs> Två saker jag är orolig för på den här resan ett, det är att vi ska dö eh, två, det är att vi ska bli nedrågare eh, och då är det inte någon rape pill shit utan bara, jag läste på ett forum idiotiskt, det sämsta man kan göra innan man ska göra någonting i hela världen det är att googla det, eller hur? Ja. Ingenting är så bra som du står på Google och inget kommer någonsin bli så illa som du står på Google kan vi, inte, kan vi inte konstatera det ändå? Det kan man nog faktiskt göra Eh och är... han är killen där bakom oss som är i baren det är något äckligt med honom ja, han äh... känns inte stabil nej eller inte han... jag tittat på någon som liksom gör det nej och, och... sätta upp där det är oerhört pinsamt ja och han tittade på mig nyss och höll blicken kvar i fyra sekunder Tittar man på en person längre än fyra sekunder Så betyder det två saker Det kan betyda två saker Vet du vad det är? Eh, det är väl antingen en väldigt positiv sak Eller en väldigt negativ sak Precis, precis. jag är väldigt attraherad av dig ja. Eller jag vill spöra skiten av dig ja. eh. Ni kan själv sortera in dem i olika då. Vi, vi, vi vill inte spoila vilket vi tror att, att det är det här fallet eh. Båda vore väl Inte lika illa det var du säga, mm. inget av dem vore då säkert trevligt Nej. i detta läge. Dessutom så känns inte hans vänner jättestabila i det här läget. Äh, eller, så vi känner har inte lämnat? Ja, än är kvar. Vi känner oss inte, det känns inte som att han kommer ha mod att säga stopp. För vi vet inte vad stopp heter på av vilket språk de nu pratar här. Nej. Eller elektriska de pratar här. Bra fråga. Har inte Lästland till Ryssland? Eller, jo, det har det. Det gör ju också att... En stor procentdel av Rigas befolkning faktiskt är ryssar från början och pratar ryska. Eh, läste jag faktiskt på Wikipedia för ett tag sedan. Eh, Känner du Ja, i alla fall. Vi, vi, vi, vi håller er uppdaterade om det här sällskapet som är. nu är det ett, de verkar känna varandra, för det sitter även en kvinna bakom oss som sitter och dricker ett glas vin och käkar lite. Jag vet inte, ser det ut som att de känner varandra sen innan? För nu går de fram och pratar med varandra. Eller är de bara trevliga? Jag tror just han köpte hennes sällskap faktiskt. För han gav henne en sedel. Nu flyttar hon honom till hans bord. Alltså? Väl. Ja, det gör hon faktiskt. han Hon gav precis... Jag vet inte vi, om vi... pratar om men... Vi vill inte nämna någonting eh, Vissa ord, det vill vi ändå utlämna. Ja, framförallt den här eng engelska skolan ja. Som annars kan tänka T-shirt Och, och faktiskt att han köpte hennes sällskap Ja, det är inte helt eh, omöjligt ja. faktiskt. Eh. Frågan är om inte det ska dra Faktiskt Frågan om vi inte ska ta en öl till här. För att ska vi göra? Det, här är, det här är inget bra ställe att hänga på. Men vi vill ändå se hur saker och ting utvecklas. För vi håller på att supa in den här... Människa, uh, vår, vår eller, säl... Alltså inte människan men hennes tid, ursäkta mig. Ja, vår sällskapskvinna uh, sitter och gör någonting med sin mobil i alla fall. Och det känns inte alls som hon är med i gänget men på något sätt blev inbjuden till gänget kan jag ändå tycka. Eller vad hände där? Han som Han som jag sökte var med en gäng. Ja. Är, är han en av de filerna? Ja, han är tillbaka ja, i, han är tillbaka i kortspelet. Ja, det är det ja. ännu konstigare Det här är jättekonstigt. Ja. Uh, jag skulle, ja, nu vi, vi släpper det och så tar vi det när det kommer upp igen ja. Oskar har bondat här lite Förhoppningsvis har vi en friend request var när vi går därifrån. Ja Jag lämnar din marknads telefonnummer och visitkort där ja. så Det blir nog bra det här Det är säga. att jag faktiskt har upptryckt visitkort hundra stycken Det är oerhört coolt, varför har inte jag ätit dem? Äh, Frågan har inte jag fått det, tror jag. jag tror det men, men jag har aldrig ja. använt dem Förutom att lägga dem på irriterande ställen På mina kollegers skrivbord Ska vi ta forex grejer nu? Ja, Ta du inleda nu inleda. du har ju väl varit här och petat lite i det. Du har ett forex på på vägen mellan ditt jobb och ditt hem du cyklar förbi det två gånger om dagen. Ja just det. Eh, och det deras... I det är den berättelsen försökte jag också skylla allt på dig för att du har sagt att vi gör ja, det på Skavsta. Okay, så vi har allt är ditt fel. Jag släckerat om det lite och jag tänkte att vad fan skit i det här? Gör det på för Skavsta för det ligger ju det innan några gånger och då vet vi att det ligger forex tar precis bredvid där och det är, ja. är jättesnyggt sällan kö och så vidare. Ja. Och det, gick vi då då? Skitminit ju. Dit. man säger vad man ska ha man betalar med kort mm. eh, Martin går först jag hör att det kommer igång en diskussion om RIA eh, sen går jag lite längre bort och, sen och den här hör... tror vi, har vi diskuterat efteråt och tror att de, till början tror du att det beror på en säkerhetsgrej att de måste, ja. att de måste diskutera eller prata med oss för att veta. Ja. Det, är det är bara det. Ja. Det står en liten skylt där att tycker du, där de förklarar att om de ställer mycket frågor så har det att göra med penningfrättslagen, ja. bla bla bla för att motverka att de smiter pengar helt enkelt. Ja, ja. Och, Och då tänker vi först eventuellt ifall Martins den som så här, vad heter det? Bekännare, bla be bla bla. Nej. Battlade man <laughs> alltså, vi alltså ju... vi, vi vi använder Ordet, vi gör ett verb av ordet butler, butler Ja, det kan man säga. Det kan man absolut säga Ja, eh, ja att han bara um, gjorde sitt jobb Så att säga mm. eh, Snacka skit, skit Men frågade man stämmer dig Jag blockade dit, bla bla bla Ja, Hur var det? ja men typ ja. Ja. Men eventuellt var han intresserad på riktigt Ja, eh, för, för att det här Vi gick till lite han var dålig tränad eller lite för social kan man väl säga om han så jag måste ändå inflyka att att sällskapet nu tittar tronande på kortleken som de spelar med och vill också vara med och spela kort det var bara ett, ett inhopp så att säga Thank you. Thank you. Thank you. Nu kommer vår gode vän från baren och hämtade våra tomma glasar. Det gillar, det gillar vi. Det gillar vi. Eh, han ser väl butter ut, men jag tror att han är ganska han, är han påminner om vår vän, ska jag inte säga. Men Oskar och jag, vi, vi växte, växte upp två gator ifrån varandra. Eh, Ja. Där bodde också under ett tag en familj Växte vi upp två gator ifrån varandra Eller växte vi upp Men det är närmare så därför att Du ligger lika mycket öster eller västerut På din gata som jag ligger på min gata Ja precis Ja, precis. Så det är sjukt ja. Det är sjukt. Jag kan med. Alltså jag... ett hus och din gata emellan min bakgård och ditt hus. Ja, och då kan man tillägga att, att vi har slutat betala tv-licenser hos oss. För att Oskars familj har ju en så pass stor tv på se, i sitt vardagsrum som vi ser alltid. Så det enda vi betalar för det är ju ljudet mer. Ja, precis. precis. Fortsätta där, att han ställer mycket frågor, det verkar intresserad. Ja, eh, ja men, men allt går ändå normalt. Han är bara lite trevligare än vad en sån människa som jobbar på vanligarna är. kan båda här Äh, Lättiska pengar tror vi nej. För uh, tre, ungefär 3000 svenska kronor ja. Allt flyter på Vi går in genom säkerhetskontrollen, ingen kö alls uh, obligatorisk obligatoriskt bit på Martin uh, var det, Vad var det den här gången? Var Skor, skorna var det den här gången ja, Jag har alltid passnat i säkerhetskontrollen Martin i säkerhetskontroll. har alltså här. sina Nej men vad var det egentligen? Jag vet faktiskt inte, det måste vara någon oh. mm. Säg att jag tittar ja, Martin tittar på skorna det är någon shit på skorna Men ja. jag tänker att Det är väl något som alla har ja. Det är, skor, liksom. det är väl någon grej. liksom ja. Det gick ju bra i alla fall Sen gick vi till ja. På Skasa har vi den härliga anordningen att man Det här vägen... kan vi ta diskussion Det här är också ja. innehålligt Ja faktiskt Men på vägen till alla gator Eller in i själva liksom, rätt sida på en säkerhetskontroll Den vägen går ju genom Tacksfri Tror du eller ej? Oskar har nu börjat bifa med den arga killen i sällskapet. Mm, det är, började... bistad, så är det inte att bifa stavas nästan? På Eva? Exakt. Ja. Bra Martin. <laughs> Det finns inte svensk tvärrbjeentlän egentligen eller? Nej men alla förstår ju vad det menar. Det här har vi också innehåll, ju Batch måste vi också ta. Ja, det kan vi absolut. Men ta. vi tar tar tar ja. taxfree Jag känner att jag bara det hela tiden ju. Men nej, nej, det gör ingenting. Nej. Men det jag skulle säga var att det skall. Jag är lite rädd att du pratar för mycket här och att okay. ja, men det sköna är ju, med, med är ju att vägen liksom genom från säkerhetskontrollen in till gateen Och restaurangen och toaletten och så vidare går genom taxfree-butiken. Ja. Mm. Här är också kul man pratar ju ibland om påträngande reklam och så vidare Här är det ju rent fysiskt ganska så påträngande ja. Till och med omöjligt att undvika, Om man ska med något slig överhuvudtaget faktiskt. Skitsamma Jag ska tillägga en sak ja. Det är nog kul att du får skatsa dem Tax-free butiken Vilket är en bestämd form hur singular det ja. är På diverse andra flygplatser så finns det tax -free butiker Ja, det där är mer värdkänna till ja. Är det så? Ja, men det är det ju faktiskt Att det står free butiken det ja, du? Menar att, att det stod en Eller hur menar du? det? Ja, det finns ju bara en taxifurbutik. ja, jo, men det är ju en liten flygplats. Ja, ja, men precis. Men vi har ändå varit på ett par flygplatser. Mm. Och där finns det ibland en hel... Mm. Vi kan ändå ta Dublin som inte större än... Ja, där finns det jättemånga. ...större än Göteborg som stad. Nej, men, är ju, men flygplatsen är ju ja. betydligt större. Nu kan... Visst är den inte större än Göteborgs? Dublin? Nej, det är nog... Mm. Ja, det är ju under en miljon, väl. Ja. ja det är nog ungefär. Ja. Och det är ju väldigt litet för ja. min huvudstad Men däremot, där så spenderar vi Mycket tid ja, Vi har man... även varit i Dublin, måste vi ändå Men det var, ju, just där, det var ju en väldigt härlig flygplats ju. Mm. Det fanns ju en massa olika betryck ju, väl, ju Ja, inte. och lite Man kan tänka sig att vi I Sverige så kollar man på Dala hästar Och läser Astrid lindgren ja. Vi köpte gröna jackor ja, Men det var väldigt mycket sånt med grönt och det där något wikla över ja. Men just det, jag köpte vi ut två jacker och de är ju väldigt nöjda med för det ja, den ligger även i den en kompis i... lägenhet då. Läget alldeles för länge, ja, typ två månader. Mm. Det Är inte konstigt Jag måste hämta den någon gång mm. Vilket gör att jag kan använda den fritt <laughs> hur mycket som helst just nu utan att någon Har du med den på den här resan? Ja, jag funderade på det i morse, faktiskt, ja. jag packar. Jag packar ju rimoff packar du Jag morse? packar också moffskvädes. Bra. Hur sent? Ja, inte för att nu använder jag ett ord som vi, som vi har lärt mig på Fredrik. Men inte för att koketera. <går> eh, men jag packade väldigt sent. Cirka kvart i nio till nio. Och jag skulle vara på resecentrum vid kvart över nio. Jag var inte där riktigt, men... För en gång skulle det vara jag i tid, måste jag ändå tillägga Ja, det var det faktiskt du, jag, jag var ju heller aldrig där vi skulle mötas ja. Nej, det är också eh, intressant ja. En intressant grej som hände nu också är att den här kvinnan som vi misstänker Var ett sällskap är Mer eller mindre betalt och Sitter vid ett bord bredvid och inte alls Deltar i, i de här kortspelen Men, Men den som Gav pengar så att säga ställer precis ett glas ett tomt glas på hennes bord som att det här bordet är ett trashbord och hon flyttar i det där glaset direkt som att någon servitör eller så, som får ta hand om det här glaset vilket är väldigt nedvärderande kan jag nu ja, det, här, det här har jag inte jag sett det bakom min rygg, men, men Martin kan det vara så att hon sitter och väntar på att de ska gå hem typ? vilket är väldigt konstigt det är det oerhört då, då förstår man hur oerhört vanligt det är i, kanske inte i Lettland och i Riga, men i deras umgängningsrätts att mm. köpa ett sällskap. Mm. Om han är så kallt så att han köper ett sällskap låter mm. låter henne sitta bredvid sina bord medan de syper och spelar kort för att sen klocka henne hem. Kan, kan, det, kan det vara så? Det är jättekonstigt. I så fall är det det. Ja, jag, jag kan, jag, jag kan att är ju, vi som både ekonomer i grund och botten, då kan vi väl säga jag har Martin refererat till det här, att vi samma samhället med ekonomisk inriktning ja. Så, vilket innebär att vi kan jätte, jättemycket Man kan ju tycka att det här är ju waste av det här är ju pengar som bara flyger iväg, fast visst fast vi kanske är betalt för tiden som, som väntningen pågår och ja så, så skulle det kunna vara, det vet jag inte men... det, han, han sträckte ju en sedel till henne Jag är inte helt bekant med valörerna Men jag kan tänka mig att den sista valören är 10 mm. Vilket då skulle vara ungefär 130 svenska kronor Hur många öl är det? 10 <kör> ja. Här fick vi en öl för 1, 40 som billigast Den har vi inte köpt för den här slut Men då är det ju en 8 öl Eller något 7 kanske och då kan vi ändå översätta det till svenska gånger 60 om vi tar den dyra. Oh. Eh, och då, är det, då har vi, vi 42,420 för 10. Oh. Vi kan tänka oss att det var en 20-lats och vi bara hamnar hamna i rimliga summor här för att sitta och vänta. Det kan mycket väl vara en 20-lats. Ja. Det är det kan helt, helt sjukt Det här är helt sjukt Det vi är med om just nu kanske. Händer mm. någonting bakom er Jag är intresserad okay. Det här är det som är hänt ja, okay. Det är jättekonstigt I alla fall till, tack, så, okay. jag, Kan vi gå tillbaka till taxonet? Kan vi gå tillbaka till Jag kan dra en liten parallell här ja. i morse jag, jag åkte taxi i morse Jag vaknade i Malmö i morse Martin mm. är alltså en som ständigt åker taxi Jag tjänar så mycket pengar Så är det Mm. Jag har inte att åka taxi på flera veckor. Det finns, det finns... svarttaxi taxa typ tre veckor sedan, de betalar inte. Mm. Det finns tre städer där det är billigt att åka taxi på till dig, ja. Den ena är ju New York som är exemplet, där det är fruktansvärt billigt att åka taxi. Den andra staden är Köpenhamn, det är också billigt att åka taxi. Och den sista staden är faktiskt Malmö, som har bra taxibrister vissa tider på dygnen. Jag åkte taxi i Malmö i morse. Och där så pratar jag lite med taxichauffören som man gör. Eh, han, han sa ändå Han sa såhär Är det mycket ikväll? Ja, är det mycket ikväll? Är det mycket? Är det, ja, skitsamma Jag vet inte vart jag vill komma till det här Men jo, det jag vill komma till är att, Det är att Nu har vi Nu har vi lite tveksamma grejer på gång här För nu var han Han gick in bakom bardisken Och höjde musiken Och nu sänks det Alla är det skälla Mål vi kommer, vi kommer åka på en spö här ikväll om vi irriterar oss på det här. Nu börjar även om sällskapet. Vi klipper bort hela taxigrejerna. Nej men kör då. Nej men jag kommer inte på vad jag ville komma till. Jo men, men taxigaffären var väldigt trevlig att prata. Och han, han var väldigt tydlig med att säga att taxi är att köra. Det ger lite sämre pengar för att ju mer jag kör desto mer tjänar jag. Eh, också jag kan styra mina tidigare för att jag kan prata med mina barn när jag vill. Mm -hmm. Det var också fint sagt då. Jag kan ringa till dem. Jag kan gå till läkaren när jag vill. Eh, för, jag åkte även taxi för ett tag sedan i Malmö med en annan <laughs> taxiförför. Eh, och jag fick även se bild på hans son som han träffade på söndagar mest. För att han jobbar alltid natt. För att hans fru pluggade gick i skolan. Och hans son eh, gick på något dagiskt antar jag då. Eh, och eh, du säger till honom att jag ska slå mig. Vi löser det här. Här kan vi ändå... Vi släpper den med taxen. Jag får inte fram det jag vill, men Nej. det var fint han sa i alla fall. Ja, jag tycker också att det var oerhört fint ja. faktiskt. På sällskapet har sällskapet suttit och jäspat ett tag? Det är... Ska vi gå in och byta över? Det var precis min tanke. <laughs> men Martin, Martin om vi ska vara rimliga nu. Hon satt i bakgrunden oss förut. Varför i hela friden skulle hon sätta sig bredvid dem? Mm. om hon inte vore betald? Mm. Det finns ingen rimlig anledning att hon skulle göra det. Ingen har tilltalat henne. Nej, de, de, har, de har liksom ingen kommunikation överhuvudtaget. Varför är... skulle hon då sitta där? Martin börjar bli lite orolig för det här sändskottet. Troligtvis kommer han slänga ut dem snart. Ja, men han säger det är ju nyss. Två shots ju. Ja, men varför dricker de shots kan vi också diskutera. Ja, till? och det är något, något svart innehåll ju som man associerar till typ någon lakert eller någon jäger. Fisherman eller jäger? Fisherman. Fisherman. Fisherman. Ja, den har inte hört. Det är ja. kanske kul faktiskt. <laughs> ska vi gå tillbaka till Skavstad? Ja, ha Eller har vi något bättre? <laughs> Nej, vi har inget bättre vi, vi var ju med tax screen där mm. Vi stannade... Vi i ett isolerat rum där ingenting händer. Men just nu observerar vi hela världen kan vi säga. Yes. Ja. tillbaka. Eh, vi går ju som sagt igenom tax screen. Både för att vi vill, men också för att vi är tvungna. Ja. Eh, vi går förbi som vi ofta gör. Eller alltid ska man påstå. Det kan man ändå säga. Ja. Vi är ändå flugit gånger. Ja, och det är ändå alltid hänt. Ja. Då kan man säga alltid ja, ja. Eh, till parfymavdelning Det var ju nära att vi skippade parfumavdelningen. Ja, vi tittade ja. lite på varandra. Eh, mest för att vi, du vet att jag har parfym jag vet att du har två parfumer. Ja. Det är liksom... Ja, det är i hamn på området så vi ja. behöver ju, vi, ingen av oss ska väl egentligen köpa Oskar har också fått beröm för sin parfym måste jag nu tillägga Ja, det har jag fått Jag var ju tänkt byta ju faktiskt mm. Jag var inte missnöjd med den men jag var bara inte nöjd med den och jag ja. tänker att en sån dyr sak som den faktiskt är mm. även om den är inte är men det kostar ändå lite pengar ja. Jag vill ändå vara jättenöjd med ja. och då tänkte jag, då byter jag men så fick jag beröm av en människa med annat kön än vad jag har ja. och då klicka hem Välj vilket kör ni vill Ja, i alla fall, men vi gick alla vi, eventuellt skulle vi inte gå dit därför att vi båda visste att vi nog inte skulle köpa någonting Nej. Men det är en, ja, men ändå vill att hänga med i svängen Ja, och det här med flygplatser Hur pratar du där då? Det här med flygplatser Det här med, med glamiga, det här med jätteyta mm. som flygplatser faktiskt är ju ja, ja. får man ändå säga Ja, ja det är ändå något gött att ta del av det här lite ibland. Ja. Eh. Ja, det gick det inte i alla fall. Det var väl inte så mycket att säga med egentligen. Nej, vi, testade vi testade socker, parfymer, ja. och jag eh, har fortfarande du testade... min parfym på... på... Ja, Martin testar även på sig själv. Man och... ska ju tydligen ta på såna här blad, men det skiter ju vi Så ja, Det gjorde vi kanske inte, vi tog väl också det här. Men... Ja, det gjorde vi ju, men, ja, men, men, men i slutändan ja. så har jag ändå två sprut av en god parfym. Ja, du har pratat om den lite. Jag är lite förkyld så jag känner inte den. Ja. Men, men du är väl rätt nöjd med den va? Ja, jag är jättenöjd med den. Men... Vilken... För det är ett problem som vi har haft också, ja. att vi testar många sådana här olika... Sticks eller vad det heter. Stickor, ja. Ja, det. Så vet man inte vilken som är vilken till stöd. Nej, vet det. du vilken du har på dig nu. Jag vet ju det. För att anledningen till den jag har på Varför mig... Är också en... Du köpa den sen? en vän till mig har ju den här. Just vilket det. också ställer till det hela. Vilket gör att... Men är han, ni är väl inte så tajta egentligen va? vi träffas inte så ofta den. Nej, vi, vi har träffats en gång på sex år oh, Okej okay. Fyra år. Då. Det var alltså en oerhört katastrof om ni två Dessa oerhörda skälsfränder hade samma typ av förframier Det är dock så in, det, det här senaste mötet var så pass starkt Att vi kommer att träffas mycket mer faktiskt Okej okay. eh. Kul att ha Kul Kul för er. Kul för mig. Ja, ja, för ja men, men också så... Det är samma sak som vi har ju en annan vän som också mm. hade en parfymen i dag. Vilket, vilket gjorde att... Vilket gör att den parfymen kan inte jag göra annat än att associera med den här personen. Eh, vilket gör också att... Men den vännen är betydligt närmare vän. Du har känt betydligt längre. Ja, just det. Ja, men det är sant, det är sant. Så men att, men, men du också, skulle det skulle väl ändå kunna fungera, va? Jo, det skulle kunna fungera. Men, men ändå känslan av att veta att man doftar som någon annan... Ja, är, men det är väl inte så farligt egentligen. Fast in i huvudet kan det inte vara lite farligt ändå. Jag tror du överdriver det här med tanke på hur sällan ni du har mm. sett kommer att se samma ja, men han, är, han finns ju ändå i huvudet så att det Ja, kanske. Det, ja, jag vet inte. Men, men i alla fall, du har parfymen på dig. Ja, och den luktar så, väldigt gott. Du är väldigt nöjd med det jag, jag känner det många gånger, den luktar väldigt främd. Jag försöker att lukta. Jag känner det inte så mycket. Nej. Nu, nu gjorde hon sällskapet den mest äh, Nej, <här> irriterade minor man kan göra. Hon låtsas gespa, hon ger gespa men tog för handen och man kan tänka sig att det här, den här seden som hon fick för att sitta och vänta den är inte så mycket värd längre Men mm. jag menar, mm. sitta och spela kort är väl roligare? Fast det är verkligen jag Jag gillar ändå det de gör på något sätt Kanske inte exakt, de är lite för stimmiga ibland Men de sitter hem och mm. spelar kort med kompisar Antagligen vi beställer in massa kjott och lite mat så där, Och jag sa att de hade lite sådana här För och retro grejer Sådana här, ja, här små grejer typ. Det ser jättetrevligt ut faktiskt Det kan vi ändå gilla ju Vi har ändå käkat en del grejer i Rom på bricka en del. Det är inte så att vi har käkat hur mycket som helst. men, ja, men, men det var ju jättelegendariskt faktiskt. Ja, vi, vi, vi skulle kunna lägga upp det här på en bild på vår hemsida, men tyvärr har vi ingen hemsida, så vi kan inte göra det. Nej. Men det finns, ju, det finns ju, vi sitter i en gränd faktiskt där vi ändå har pratat om att sitta i en gränd i ja. så, så går vi in snackar med snubbe som också klappar oss på axeln han pratar med oss vilket, vilket gör att han på något sätt är nu bondar och så säger vi I would like some cheese Yeah you want some sausage and some ham too och vi säger Yeah whatever, yeah I'll make something säger han yeah. Typ. Och då kommer fram den mest legendariska brickan vi kanske har ätit ja, någonsin. Det var, var tre, fyra ost, eller tre, fyra skinka-sorter, eller snarare korv, ja. kan man säga. Men det var någon skinka och sen någon projekt -shit. Ja. Ja, mellan, ja, det Ja, mellan. alltså den här snacks-skinkan, korven, kan man väl säga. Ja, man säga. Man lägger på mackan, ja. det är någonting man äter i en sallad, ja. eller som tilltun till en öl, eller ja. gud, kan man säga. Men det var ju oerhört gott, ju. Oerhört. Lite, man har också man kan säga pizzategvis små katter. Ja, här ja, fick... eller vad det heter va? Jag vet inte. Eh... Krutonger är de här små kanske. Jag menar de här långa smala, vad heter de? Ja, vet... de är som vi käkade på ja, på restaurangen för, för några fick veckor vi sedan. Sådana. Nej, sådana fick vi inte. Ja, vi fick lite bröd och lite ja, ost. Ja, det skitgott, jättegott, jättegott. Och det var Och så snyggt ut också. Ja, precis. just vi det vidare från att på täckte i Skavsta. går till den enda restaurangen som finns ja. eh, det är menar ni i det ni menar... Ett dyrt ställe, ett, ett dyrt ställe ja. där man kan äta, kan man väl säga. Det kan man säga. De har mat. Eh, ger du dem pengar, ger de dig mat. Vi, köper vi skulle inte kalla det restaurang. Nej, vi skulle även inte kalla det prisverk. Nej. Vi skulle däremot kalla det monopolliknande ställning, vilket de utnyttjar, Det skulle man kunna säga. Det skulle man kunna ja. säga. Nu pratar du också hit. Och det. Nu måste hit och... Ja, vi köper alltså varsin hamburgare. Martin äter den innan. Du har sagt att den är helt okej. Okay. Den är helt okej. Okay. Den kostar 132 kronor. Man får några sletna potatis som är som Ja. Två lökningar Likligen klyftpotatis Så att man inte känner sig så fet När man anländer till Malta ja, Precis, en hamburgare med 60 gram kött Ganska speciell Typ Eller ganska speciell gram På kött 60 gram, ja Ja, oftast 50 ju... 150 ja. I extrema fall 200 Men här har de 60 Kan vi ändå gå in och diskutera Happy Meal Och Funbox på Sibylla de är, är de 60 eller är de 90? Jag kan tänka mig att det är 60 Vad är det i den mest klassiska av alla burjare Det vill säga en kisburjare Det är ju 90 Ja. Är Då måste det vara Men frågan är om inte Tror du inte här Happy Meal innehåller, Är inte det Innehållet en sån En Eller eventuellt en hamburgare Vilken är exakt samma sak Förutom oss Vi tror ändå att det är 90, 90, 90. I Men det en känns som 60 Har du haft ett wifi har vi jag kunnat Jag tror att det är här 90 Happy Meal Jag är absolut ja. inte säker Men någonting säger mig Att det är rimligt Att det är en kisbörjare I en Happy Meal ja. Eventuellt en hamburgare Hur ofta ser man 60-ransbörjare jag bara sätter på ett ställe där jag är medveten om det är på Skavstad. Ja, och, och, och då... Grejen med den är att man inte ser den. Man ser bara brödet och salladen. För man mm. ser inte början för att brödet är, är ju ett, anpassat för 90 gram. Ja. Kan man säga. Jag, ser, jag kan gå in på en jätteointressant sak här. Och det kanske är för att man vill inte att dressingen eller salladen ska rinna utanför. Ja. Därför håller man en kort. Jag vet inte... Vi släpper det här, Fortsätt historien istället. Ja, det, det. det kommer också nu in en ja, det det. ny shot i sällskapet bakom, vilket, vilket gör mig lite orolig här. Ja. Ja, han, Klockan den är ju för halv sju. av alla lämnar ju. Halv sju lokalt Det ska säkert ut och göra något intravenöst. Ja i alla fall äh, har påskaffade här händer är mikrofonerna. Det hände väl inte mer än så. Äh, vet du vi vi tar vars det här med sen går vi så där skön och sen gör vi inte mer sen borrar vi. Sen vi sen ska vi ta oss in till La, La Centrum så att säga. Precis. Äh, ja och då går vi till en sån här shuttle buss grej kan man säga. Äh, men det kändes billigt ju. Tre heter det Latvia Lats, lats. LAT är väl landet vi är i fast på engelska. Det är det kanske. Är det LATS eller LATZ? Lat med S. Äh, här står det LAT. Kan det vara? Eh, vinden. Det kan, kan... Ju, det kan det vara på ja, jag har Jag också insett en himla intressant för vi nu går in och bryter fram det ja. sällskapet bakom. Får du sällskap nu också? av en, en okul snubbe. Mm. Eh, den, Det är cool snubbe den snygg rock va? ja, snygg rock eh, den tuffa snubben i sällskapet Aha. han bryr sig inte ett skit om den här personen förvånande för, han, så känner han sig utmanad eh, sällskapet var precis på väg att lämna mm. nu bara för att den coola snubben inom citattecken gick ut och då trodde de att han var på väg att gå de tog på sig jackorna tjejen kommer tillbaka och säger nej, han är kvar Ja då tar de av sig Och sitter kvar och spelar där Det är en himla konstig grej Vi, vi snackar högstadiepsykologi här, Eller hur? Jag har inte sett någonting här Det sker bakom bak Men min ska vi ha det till här Jag tror det, det är ganska Vi, intressant vi vill ändå se hur det här utvecklas Jag måste gå på toaletten. Okej Jag kommer till det.